Světu evanželie Mir svima Čitanje bo bo. iz světu evanželia Pogulki Čitanje iz světu evanželia Gospod ništa nije sakriveno što se neće открити ni tajno se neće doznati zato ono što u mraku rakostu čuduje se na vidio u i što na uho propovijedoč se na krovovima ako je me vam priotelimo svojim ne bojte se onih koji ubijaju tijelo i potom ne mogu ništa više učiniti nego ću vam ukazati koga da se bojite bojte se onoga koji pošto ubija ima vlast baš što ju upakao da kojem vam njega se bojte ne prodaju se pet vrabca za dvije pare и ни један од њих није заборављен пред Богом, а у вас је и свака драка на глави избројана. Не бојте се дакле, ви сте болји од многоврабака, него вам кажем, који год призна мене пред људима, Priznaće i sin čovječi njega pred anđelima Božijim, a koji se odreče mene pred ljudima, toga ću se odreći pred anđelima Božijim. I svaki koji reče riječ protiv sina čovječijega, Oprostit се, mu se, ako i pohulina svetoga duha, neće mu se oprostiti. A kad vas dovedu sinagoge i prednačalstva i vlasti, ne brinite se kako ćete, Ili šta odgovoriti, ili šta ćete kazati, Jer će vas sveti duh naučiti u onaj čas. Šta? gdje sveti velikomučenik Georgije pravio onaj tako važan korak, rekli bismo životni korak, u pravom smislu, jer zaista zakoračivši u one dane У простор lažnog mudrovanja i lažnog vjerovanja, a ne odvajajući se od vjere u istini toga Boga i držeći se благослова, svetih apostola, držeći se obećanja Sina, Božijeg, ukoračuje braće i sestre, odstradao i stradenjem posvjedočio i svoju vjeru i silu Božiju, i evo ga do dana današnjeg moćno korača i evo u ovo naše vrijeme i u ovaj naš i njegov dan Uđe moćno i toržestveno. I to ulazi braće i sestre kako malo ko kroz vrijeme može da hoda, jer mnogi u vrijeme uđu, ali mnogi tragično iz vremena u vječnost izađu, potpuno pogomljeni, odrani i vječnosti predani kao bijednici I kao siromasi, kao teški crni grešnici, koje će samo vječni oganj pamtiti i vječno posjedovati, a kojih u carstvu Božijeg pamćenja neće biti. Takvih mnogo ima. I takve, braće i sestre, crkva, Ne pamti. A vidite danas, u ovaj naš dan, ako pripadamo crkvi, ako praznujemo sa njom, u ovaj dan, evo nama svetoga velikom I povedajte čuda Božije, povedajte sile Božije. I pogledajte snage jednog čovjeka koji u ovom 21. vijeku ima svoj dan. Bez obzira na sve ono što se umeđu vremenu izdešavalo od njegove preslavne smrti kojom je posvjedočio vjačni život, koji smo primili na dar, Evo do dana današnjega njega čeka i njegovo ime nosi ovaj dan, Đurđev dan. Obraću i sestre može da se pohvali takvim blagoslovom da ga dan u vremenu koliko god ono proticalo uvijek čeka i njegovo ime da nosi. Fiksirati, braće i sestre tok vremena zauzeti svojim imenom jedan dan u vremenu nemojte da budemo površni to nije ni malo jednostavno znate to pripada imenima onih koji su pisani u knjigu vječnog života i silu takvu silu neprogaznosti, netruležnosti, imaju samo imena onih ljudi koji su povjerovali u ime Isusa Hrista i koji su u njegovom imenu našli život, našli sebe, našli svoj život. A onaj život koji nam to ime, otkriva i daje, to je vječni život. Među onima koji su taj život otkrili i koji ga i dan danas živeje, rekao smo da je beskonačan, da kraja nema, istina ni početka nema, jer je Sin Boži bespočetan, sa bespočetan ocu, istina u vječnosti se na tajanstven način rađa od Otca. I sobom vječnost nosi i nama donosi i prede svima onima, ne samo Đorđu i Dimitriju, nego svima nama koji vjerujemo u njega kao u istinitog Boga i istinitog čovjeka. Tom vjerom mi primamo život na dar. I kako kaže Duh Sveti u Svetom Evanđelju Svetoga Jovana Bogoslova strašnom Evanđelju koje je preispunjeno suštom, istinom i silom i svjetlošću otkriva da svaki onaj koji kroz jevanđelje povjeruje da Isus jeste Hristos, Sin Boži, u njemu nalazi, prijima i ima život vječni, život u njegovom imenu. Da te riječi, braće i sestva, imaju silu. Niko tako jako snažno, pogotovo našem srpskom narodu, ne svjedoči kao sveti mučenik Georgije. Ni on jedini, ali srpskom narodu moćno svjedoči da su te riječi svetoga duha nama darovane kroz svetog evanđelistu i apostola Jovana istina. Đorđe, Đurđev dan, velikom učenik i pobjedonosac Georgije, svjedoči da i mi, ako budemo vjerovali evanđelski, onako kako je i on vjerovao, primićemo ćemo život, imat život u ime Božje. U jednoj od stihira koje smo večeras pojavili, Duh Sveti preko svetog pjesnika otkrivanjem, da se svetom velikom učeniku Georgiju, braću i sestre, raduju angelske sile. On je svojom vjerom, a to je bio jeste mlad čovjek. Georgije je imao dvadesetak godina. kao jedan od bliskih prativaca cara Dioklecijana. Dakle, mladost opterećena bremenom sujete i bezbrojnih pomisli koje mogu da dođu mladom čovjeku koji je tako visoko kotiran u tako jednom, za ono vrijeme, zaista moćnom sistemu i carstvu. Nije lako, braćo i sese, bilo mladom Georgiju, da održi visinu vjere, da ne podlegne pritiscima pale prirode i da ne podlegne slabostima koje su svojstvene mladom čovjeku. Međutim, silom duha svetoga, on je održao zavjet vjere sklopljen u krvi Sina Božja. I nama u ovom vremenu otkriva, braćo i sestre, da ako smo povjerovali i u vjeri život našli, mi nema koga da se plašimo i ni pred kim glavu da savijamo, jer našu glavu, naše živote Podigla je ruka onoga koji je glava cijele tvoravine, koji drži brađe i sestre i angelske sile, koji daje ljepotu i mudrost i serafimima i duboka sagledavanja nogokim heruvimima i svim angelskim silama, Mi u crkvi, vjerujući u njegovo ime, primamo onoga koji od Otca ishodi i preko njega nam se daje i obezbjeđuje nam, braću i sestre, moćnu vjeru, silnu nadu i pravu, evanđelsku i vječnu duhovnu ljubav prema istini. I danas u crkvi, evo, poklopilo se se ovim praznikom, mi smo pjevali da je sveti velikom učenik svojom vjerom obradovao angele, da je njegovim stradanjem, velikim stradanjem, u isto vrijeme i velikim svjedočenjem radovao sve nebeske sile, Pa ga gledaju Mihajlo i Gavrilo, pa se raduje Gavrilo kad vidi kako onaj pozdrav kojim je pozdravio presvetu bogorodicu. Pri čudesnoj tajni ovoploćenja sina Božjeg dejstvom očevoga duha, gdje se ljudska priroda sjediniva sa božanskom U ipostasi Isusa Hrista gleda Gavrilo sad i posljedice tog ova pročenja. Onomat pozdravljajući u zori novoga dana, ono kroz koju nam je svjetlo zasijala, a sad gledajući stradanje sina svjetlosti onoga koji je svjetlost primio, i evo je sljedoči, pred licem guste, ne zna božačke, tame, idolopoklonstva. Pa se raduje Gavrilo, raduje se i Mihajilo, raduju se sve nebeske sile. Onda kaže se u istoj toj stihiri, da se raduju i svi sveti apostoli, Raduje se i sveti apostolijan bogoslov, braće i sestre. Raduje se jer je njegovo evanđelje, njegova evanđelska propovijed, njegovo pisano evanđelje, na kojem je vaspitavan sveti velikomučeni Georgiju, i on je vaspitan u vjeri pravoslavnoj, da je njegovo evanđelje izazvalo takvu vjeru mladoga čovjeka, i vjeru, i hrabrost, i silu, nepokolebljivost, da izađe moćno pred licem tada moćnoga dioklecijana i čitave te i idolopokloničke mašinerije, da izađe i daje zgužva, kako je rekao jedan mladi čovjek ovih naših dana koji je bio duševljen, Vjerom svetoga velikomučenike Georgija i šitavići njegovo žitije je buhvalno kida kao paučinu i ruši svojom vjerom čitavo jedno carstvo, braće i sestre. Jer srušivši idolopoklonstvo caradi oklecijana i njegovih najbližih saradnika, stradajući one dane, on je zapravo svojim stradanjem i svojom nepokolebljivom vjerom slušio to carstvo, pogodio ga je u samo srce, u onu trugost duha, u onu obmanu, duhovnu, snagom vjere i silom istine i ljubavi. Pa se pored svetih apostola, koji su ga tako vaspitali, a sveti apostoli se, braće i sese, uvijek raduju kad neko povjeruje na takav duhovni način, zahvaljujući njihovoj propovjedi i evanđeljima svetim koja su nam ostavili. Duhom svetim napisan. Oni bi se radovali ako bismo i mi danas u ovoj Ništo lakše, ako ne i mnogo teže vrijeme, mnogo težeg idolopoklonstva i mnogo gušće, tame nezna boštva povjerovali njihovim riječima, primili svjetloz iz njihovih evanđelja. To bi se radovali ako bismo i mi u istini stojeći Светлошћу свједочи и свједочиовјем свједогњошћу вјере да је жив Бог и даје и наша душа живо само у његово име живо животворном силом духа животног духа почевог Pa se raduju, kako kaže Duh Sveti u istoj stihiri, svi sveti mučenici, jer oni danas slave svoga načalnika, velikom mučenika, koji je kasnije i do dana današnjeg, uvijek davao primjer koga se treba bojati. Jer on je znao za ove riječi, braćo i sestre. Čuje on ovo evanđelje nejednom, Jer ove riječi nije izgovorio čovjek, ove riječi nisu riječi nekakvoga cara dioklicijana koji piše tamo nekakve akte, izdaje dekrete koga će da goni, na koji način i pod kojim uslovima. I on i mnogi drugi carevi do dana današnje, nego je znao i vjerovao da su to riječi cara nebeskoga Onoga koji vlada, braći i sestre, i nebom i zemljom. Pa kad on nešto kaže, sveti Georgije svim svojim bićem upio te riječ. A on je rekao i njemu, Georgiju, to govori i nama, ne bojte se nikoga. Ne bojte se oni koji samo mogu tijelo da ubiju i posle toga ne mogu ništa više. A kakva je to moć, braćo i sestre? Ubijete i ti umreš i svojom smrću jasno mu staviš do znanja kolika je njegova moć. To jest nemoć. Smrt I ništa više ne možeš. Možeš samo da ubiješ. To je, braćo i sestre, nemoć. I to velika nemoć. A onaj koji može da ubije i koji nad dušom ima vlaz i poslije smrt jeste gospod naš. Njega se treba plašiti na onaj zdrav način strakom Božim, A to je strah koji izgrađuje, braće i seste, to je strah koji konstruiše naše biće na vrlo precizan, kvalitetan, duhovan način, da ne živimo ovako kako smo živjeli, kako svijet i danas živi, ne bojeći se nikoga i ne stideći ničega, Druga strana velike i silne vjere Svetoge Georgije bio je i strah pred licem Božijim, a u isto vrijeme i velika ljubav prema istini Božijoj. I sjedinjeni braćo i sestre u njegovoj mladoj ličnosti postali su kamen, ugolni kamen Na kome njegovo biće, evo vidite i sami, na slonjenu, nazidanu i stoji nepokolebljivo. Sva današnja carstva, ponovo rušaći, ime svetlge Đorđe, braći i sese, ruši i kida sve one paučine koje su izatkane u našem narodu. Sve one budalaštine, sva ona glupiranih, Sve ona fantaziranja, maštanja, u kojima se mi, evo i danas, davimo, gušimo, petljamo to sveti velikomučene Georgije, svojim praznikom sve ruši, ali baš sve, jer on, svojim imenom, svojim životom, svojom silom, jer Georgije je pobjedonosac, braći i sestre, moćni Georgije. Ima ogromna oblašćenja, ima ogromna prava, ima ogromnu slobodu pred Svetom Trojicom, braće i sest. Sveti angeli, i to oni najbliži činovi, serafimi, oni služe u isto vrijeme i drhte pred velikom i strašnom silom i slavom. A velikom učenik Georgije, koji je svoju krv izlio iz ljubavi prema svetoj trojici ima ogromnu slobodu se moćno kreće i kroz duhovni prostor on moćno djevuje i na ovoj našoj ravni postojanja nejednom direktno se uključujući u živote mnogih i ljudi i porodica i naroda To isto On i danas može. Ali potrebno je, braći i sese, da se nađemo u istoj vjeri. Potrebno je da budemo u istoj crkvi. Potrebno je da budemo u istome duhu, u duhu svetome. Jer velikomučeni Georgije na današnji dan ne uzima učešća ni u jednom našem projektu koji na sebi ne nosi pečat Svete Trojica, Otca i Sina i Svetoga Duha. On je u tom sluš, slučaju rušivac idola. Pogledajte danas. Duhovno pogledajte. Đurđev dan, braću i sest, je rušenje idola. Kakve veze ima Đurđev dan sa današnjim trendovima? A ne možemo da ga izbjegnemo, braće i sestre. Đurđev dan je, pa je Đurđev dan. Ne može da se izbjegne. Gde te zatekao? U čemu te zatekao? Šta planiraš danas? Gde si bio jučer? Kud si krenuo s jutra? Ajde ti vidimo živote, ajde da ti uzmemo mjeru na Đurđev dan. Ajde ti izmjerimo vjeru. Da vidimo nadu, da isprobamo ljubav, ali baš na Đurđevdan. I šta bismo otkrili, šta bismo braćo i sestre vidjeli? Vidjeli bismo bijedu, vidjeli bismo opšte idolopoklonstvo, vidjeli bismo masu prestrašenih, sitnih, sićušnjih duša, sitnih želja planova, projekata suje vjerje da ne govorimo o mračnom okuktizmu tamo se ime svetoga Đorđa raću i sestra nerado čuje jer on je progonitelj demona moćni Georgij ali ono što je važno što on svojim imenom ruši carstva idolo poklonika i razbija, braćo i sestre, sve nosioce takvih ideja, ideologija i sistema. I to kako? Na vrlo moćan način. Prosto svojim imenom, Đurđev Dam, i svi idovi padaju. Nego muka je, što oko njegovog imena mi jedva možemo da sastavimo, braćo i sestre, jedno čestito okolo. Tu jedva da ćemo naći nešto malo ljudi koji stoje u istoj vjeri, u kojoj je stojao i evo stoji svijetli i njoj nas poziva sveti velikomučeni Georgije. Ovo drugo se sve razbježava. Poplašio. Sakrijevo se neđe u nekakve mrakovi, podrumi, Družbu, družbu je sa, sa demonima, sa sitnim ljudima, džovovčićima, u sitnim nasvadam, u uložima, prevestima. I Đorđe, Georgije danas jedva da će naći nekoga i u ovom našem narodu koji mu je vjekovima bio odan, da može s njim, da odpraznuje i ime Božje da proslavi i istinu Božu da posvjedoči. Jer nije lako, braće i sestre, slaviti velikom učenike. Nije lako slaviti Đurđev dan. Treba visoko, visoko podignuti srce svoje, kako nas je liturgije uči, gore imati srce. Тамо је је благо наше, а је је или које благо наше? Георгијево благо бије Господ Иисус Христос и његово срце било је тамо, ге је и благо његово, са десне стране Отца. А која то сила, браћи и сестре? Koji to kardiološki metod može srce da digne u tevi sine? Zapitajmo naše cijenjene ljekare, kako se to, gospodine profesore, poštovani doktore, kako se to srce diže gore i kako to gore da imam srce? A Naravno, odgovor, nećemo dobiti istina i ne očekujemo ga za to pitanje i ne postavljamo na tim mjestima. Ali u crkvi koja nas poziva da gore imamo srca, imamo i odgovor, imamo i silu na raspolaganju, a ta sila je sila duha svetoga. Nešekirajte se, kaže, Gospod, kako ćete i što ćete. Hoćete li moći i dok većete? Nemojte to. Ta pitanja ne smijete da postavljate ako u mene vjerujete. Jer ja sam vaš spasitelj. Ja sam sve obezbijedio. Otac preko mene daće vam duha svetom. Šta kaže ovdje? I kad vas dovedu u sinagogi pred načalstva i vlasti, ne brinite se kako ćete ili šta odgovoriti ili šta ćete kazati. Pazite, u tako važnim trenucima, u tako odlučnim situacijama, Gospod zapovijeda da se ne brinemo. Nemoj da se brineš. Iako te promisal uvede u takvu ekstremnu situaciju, ti nemoj da brineš. Jer, evo kako kaže, ne brinite se kako ćete ili šta odgovoriti ili šta ćete kazati, jer će vas, sveti duh, naučiti šta treba reći. Sveti velikomučeni Georgije, braći i sestri, ušavši u salu gdje je zasjedalo visoko tijelo Rimskog carstva, na čelu sa samim carom, njegovim senatom, ušao je ne brinući se, nego vjerujući da će duh sveti govoriti iz njega. I zaista govorio je. Govorio je tako moćno, tako neustrašivo, da, kako piše u žitiju, Dioklecijan nije mogao ni da odreaguje na prve riječi, odnosno na prvo ispovijedanje vjere njegovog do tada odanog Georgija. Jer je osjetio, braće i sese, da to ne govori mladi vojnik, Da su to riječi nekoga koga on ne poznaje, ali čiju silu i te kako sluti, to je bila sila nebeskoga cara, care nebeski, utješitelju, duše istine, koga prizivamo u našim molitvama. To je, braći i sestre, bio glas glas. Duha Svetoga, koji govori caru zemaljskom, nebeski car, onaj koji od vječnoga oca dolazi preko sina očevog ova i daje se svima onima koji u njega vjeruju, on govori sa njim. Pazite kako je to uzvišena situacija. Duh Sveti preko mladog Georgija, gajte će sad odosmo i vidite će se nađo smo, kakav je čovek medijum u onom uh, duhovnom smisku. Duh Sveti govori preko mladog čoveka Georgija, obraćajući se caru i polako rušajući njegovo carstvo, koje je ustalo na nebeskoga cara rušeći ga mladim kostima i mladom čistom krvlju svetoga velikom mučenika. Danas to je mnogo važno da povežemo, slavimo u crkvi prepolovljenje praznika. Jedan mnogo važan prostor u vremenu na koji rijetko obraćamo pažnju istine, nije lako ni uhvatiti tu nijansu praznika, ali je mnogo značajna, ovaj središnji dio između Vaskrsenja i Pedesetnica. Crkva skreće pažnju braću i sestre da poslije Vaskrsenja, Mi se krećemo ka novim etapama domostroja Božjeg. Nije se sve završilo vaskrsenjem. Ko vjeruje na takav način, on treba da zna da ne vjeruje ispravno, da ne vjeruje dovoljno i takva njegova vjera presušiće vrlo brzo. Neće biti ni dovasnesenja, braćui sese, a mnogima Količina te izmišljene vjere ne traje ni tokom cijele svijetle sedmice. Neki ne mogu ni tri dana vaskrsa da odpraznuju, a nekima, nažalost, ispari i u toku samog praznika vaskrsenja. Kakva je to vjera, braću i sestri? Je li moguće? Da su posledice Vaskrsenje gospodnjeg takve da ne mogu da traju nikoliko jedna najobičnija dnevna novina. Demon, braćo i sestra, demonska energija, ona traje koliko dnevna novina. Ona se raspada čim izađe iz njega. Riječ demonska. Energija demonska, ona čim izađe iz njega, počinje da se raspada, da smrdi, da truli. I kad mi napunimo jednu dnevnu novinu, kad je odštampamo i ona nako vruća iz štampe, kad izađe, ona već počinje da truli i da smrdi i ne može da izdrži ni do zalaska sunca. Vjera u Vaskresenje koja ima prvo, Takvo trajanje ne može biti Božja vjera i to ne može biti djelovanje duha svetu. To je neka demonska zamka. Zato crkva ovom tačkom u vremenu, središnjom tačkom prepogovljenja praznika, provjerava, braćo i sve svoju čeljat da vidi jesu li pažljivu. Je li nivo svijesti zadovoljavajući? Ovo je više provjera prazničnog raspoloženja, nego praznik u onom, recimo, punom smislu riječi. Prepovavljenje je provjera, lagana, tiha provjera, vjera. Nažalost, ovom provjerom, braćo i sestre, provjeravajući vjeru našega naroda, nećemo se obradovat. Mnogi, kako reku smo, ne izađu ni iz svijetove sedmice sa vjerom. A do ovog praznika vrlo rijetki dođu. Ako ne dođe, breću i sestre, on ne može dalje za crkvom. On ne vjeruje vjerom svetoga Đorđa i život će mu biti preispunjen raznim strahovima i velikom tamo i tugom. Ovim prepogovljenjem crkva nas pocijeća da nije sve gotovo. Tačno je, ustali smo iz groba. Priroda naša podignuta je, braćo i sestre. Krećemo se ka vaznesenju. Uzlijećemo, braćo i sestre. Naša priroda treba da se vaznese Vaskrsla je, ali treba da se vaznese, da se podigne. 40. dana, a 50. dana treba, dakle danas je pola vremena prošla, još toliko i Duh Sveti svići na nas. Svići na ljudsku prirodu, svići na svete apostole, Naša priroda u ličnosti Gospoda Isusa Krista, podiža se, pazite, Gospod došo uzeo je, sa njom smrt, satro, grijeh i džavo, izgubili su vlas nad njom, vaznosi se potpuno čista, obnovljena, podiža se, braćo i tamo tamođe nikad nije bilo neuporedivo iznad onog, Adamovog nivoa, neuporedivog, u ličnosti Isusa Hrisa sjedinjena sa samom božanskom prirodom, vaznosi se i sjeda, gdje se i sad nalazi dok smo mi ovdje sa desne strane Otca. I vidite, posljedica vaznesenja jeste naitije, to je silazak svetoga chi Д Наша природа на nadнебесni престо и se nadнебесних виина, силази дух свети. И на свете апо. И на taj начин usпоставля се царство небеско Цство отца и сина и светога духа. Posledica silaska Svetoga Duha na apostole, braće i sese. Zato je predivno ovo poklapanje, prepoglopljenje sa svetim praznikom velikom učenika. Posledica silaska Svetoga Duha na apostole, to jest na crkvu. Pritom, direktna posledica jeste i stradanje i pobjeda Svetoga velikom učenika Georgije, jer on je silom Duha Svetoga pobjedio, braćo i sese, i tom silom osvjedočio. Tom silom on i nama danas, evo ovdje u ovom hramu, i u svim hramovima, širom vaseljene, svjedoči da je Duh Sveti sa nama. Jer da Duh Sveti nije sa nama, braćo i sese, ne bi ni Sveti Georgije bili, A ko bi ga dogurao, braćo i sestre, iz onih dana do ovoga našeg vremena? Ko? Koja sila? Jer bilo i drugih moćnih ljudi, koji su u svoje vrijeme potresali zemlju, ali vrlo brzo, posle njihove smrti, kraj i zaborav. Ko je ime svetoga Đorđa, evo, do našeg vremena? I to pazite kako? Ne da se negdje provuče, pa ga Još neđe poneko pamti i neđe ga se sjeća, nego je danas i za neznabošce, pazite, i za one koji ne pripadaju crkvi, one koji se dave u lažnim vjerama, i za njih je danas Đurđev dan, braćo i sestre. Đurđev dan, to ne može da se koleba i što je vrlo važno da primijetimo. Đurđev dan u vremenu opšteg pada duhovnosti i crkvene svijesti. Pogledajte kakva je to sila. Pogledajte kakva projava prisustva Duha Svetoga pored nas ovakvih, ovako mislenih i poklopljenih totalnim zaboravom da ime Svetoga Đurđe ne blijedi, da i u našem vremenu Đurđev danu. Đurđev dan, e to je, braći i sestre, djelovanje Duha Svetoga. Zato proverimo sebe, da li mi praznujemo, da li pratimo nivo crkve, da li se mi krećemo ka vaznesenju, da li smo mi u iščekivanju Duha Svetoga. Ako nismo, braće i sestre, onda smo promašili temu. Ako nismo u iščekivanju Duha Svetoga. Mi ne živimo u crpi, razumijete? Ne živimo u crpi. Mi se nalazimo u prostoru hrama, ali mi duhom ne živimo u crpi. Mi nismo u istom duhu sa svetim Đorđem i sa svetim apostolim. Zato, uz Božju pomoć, i pomoć velikom učenika Georgije, a on može da nam pomogne i tu nam je pomoć najpotrebnija, ajmo, braćo i sestre, da se okrenemo onome koji je krenuo ka nama. Pustimo sad carske naloge i duh ovoga svijeta. Neka ga onima koji leže u tami, koji se valjaju u idolopoklonstvu, neka njima svijet. Ajmo mi, ako smo već djeca crkve, ako smo primili pečate carske u svetim tajnama, krštenja, miropomazanja i pričešća, ajmo da se licem zajedno sa ovim predivnim licem svetoga Đorđa okrenemo onome koji je krenuo ka nama. A krenuo je, braćo i sestre, iz vječnosti. Krenuo od Otca Nebeskoga, preko Sina i naše vjere u njega krenuo ka nama da siđe i da i u našim dušama i u našim srcima uspostavi carstvo Otca, carstvo Sina i carstvo Duha Svetoga. Da u našim srcima, braćo i sestre, sija ta svjetlost novoga carstva Vječnog carstva. Ista ona svjetlost koja svjetli i u duši i u imenu velikom učenika Georgije. Nje neprolazne i vječne i nezalazne svjetlosti. I mi da se udostojimo njegovim svetim molitvama. Amin. Bože da